Така, минавам на третата лекция Поговорки и пословици на Атлантида Мъдрият поразява злото без да го унищожава значи, Мъдрият поразява злото без да го унищожава Мъдрият е неопределена яснота Човекът е от висши светове но когато не познава себе си е от този свят. Мъдрият е търсач на неопределеността, Т.е. безпределността. Човекът е роден, казват отеките, за да стане разгадател на себе си. Не да разгадава загадки, разгадател на себе си. Мъдър е този, който в мрачни дни свети и сияе. В мрачни дни, не в радостни дни. В мрачни дни, свети и сияе. Това е мярка за мъдрост. Който допуска злото в себе си, е неспособен да живее. Тоест, тази способност вече се изгубва. Значи, който допуска, тук става въпрос и допълня. Става проси за, според учителя, най-малкото зло. Има ли в тебе най-малко зло? Вече има смърт и паразити. Насилието оковава човека в веригите на гроба. Значи всеки, който е допуснал насилие, той е закован в тялото си. Тежка е неговата участ. Казват отеките. Търсиш ли истината? Трябва да отидеш до края. Не да я търсиш до някъде и да кажеш няма истина. Трябва да отидеш до края. Мъдрият не се интересува от слънцето, а от мрака, в който той може да изгрее. В слънцето не може да изгрееш, но в мрака, в голгота и така нататък. Това е твой момент, благороден момент. Няма по-важно нещо в живота от това да срещнеш в пътя си древен човек. Мъдрият е образован от това, което е дал в своето минало. Значи не това, което изучавал. Мъдрият е образован от това, което е дал в своето минало. Много хора говорят, но мъдростта е рядкост. Когато истината е заживяла в Тебе, Ти вече си безкрайност. Мъдрият превъзхожда всяко падение и всеки възход. Той не зависи от тях. И затова одобрява много Лаудза, когато казва не съществуват герои. Той отрича напълно героизма и е напълно прав. Много от героите, почти всички герои и подвизи, на висока степен те не са постигнали себе познание. Те са воювали срещу нещо друго, но не срещу себе си и своите паразити. Срещу своите славости, особено скритите славости. За да правиш добро, трябва да се отбезкраят. Ако искаш да опазиш една тайна, никога не я е узнавай напълно. Въздухът е мед за рибата. Ако ѝ е позволено да го узнае, значи въздухът е една по-висока среда, но ако е позволено, ако рибата имала любов, за нея въздуха е еликсир. Иначе въздуха е смърт. Когато нечистия стане знаещ, той се проваля. Тук само за малко ще се отклоня. Ал Халач казва, когато нечистият говори разумно, той ще бъде наказан. Че, когато нечистият говори разумно, той ще бъде наказан, няма прошка, защото той говори нещо друго. Нещо, което не е неговата същност. Така. Когато нечистия стане знаещ, той проваля собствения си път. Добре скритата лъжа всякога получава нож в сърцето. Значи, добре скритата лъжа всякога получава нож в сърцето. Без истината човекът е лодка без дъно. Който е в древния път няма в себе си митоте. Тоест, няма в себе си свят. Няма в себе си хаос. Който се умее да проникне в страхът, изважда оттам смелост. Че ако се умееш да проникнеш в дъното на страха, разбира се, съвместно с Бога, с чистотата, изважда от там смелост. Страхът е рубуване на Старата духовност Тази, която е пропаднала Точно говорищият човек Не е човек Той е дух Точно говорещият е дух Казано по друг начин А не човек Словото е древен войн скрито, Скрит войн Потайно в човекът който иска да узнае тайната на живота, трябва да е слязал в падението и оттам да израсне. Няма време в светът, ако ти си дух. Коренът отвън е цвете, а отвътре е тайна. Значи корена отвън е цвете, а отвътре е тайна. Цветито е само част от корена, част, която е излязла навън, но тайната не е излязла. Който не успее да разбере Бога, той ще го изгуби. Когато си създадеш враг, ти ще зависиш от Него. Значи, когато се създадееш враг, ти ще зависиш от Него. Тоест, правиш се зависим. Мракът не може да понесе вдъхновението. Страшен е, казват отеките, единствено страхът, но и той самия се страхува от нещо. Значи, страшен е единствено страхът, но и той стремия, самия се страхува от нещо. Само работа, която те поглъща, е изцяло твой водач и избавител. Значи, само тази работа, която те поглъща, е твой водач и избавител. Бествията са създадени за безумните. Те са тяхната участ. Хората са в впадение не от злото, а от своето неразбиране. Значи хората са в падение, не от злото, а от своето неразбиране. Глупакът е създаден за да се самообърква. Верно е, че понякога той обърква и други, но това е друга тема. Но той е създаден, за да е и всичките неща на самообъркване. Нито злият човек живее правилно, нито добрият. Всички явни подвизи не струват колкото едно паднало листо. Значи всички явни подвизи не струват колкото едно паднало листо. Наистина, истинският подвиг е нещо дълбоко вътрешно, свързане с себе познанието и е скрит, както е скрит мадреца, в смирение и облечен в голяма скромност. Просто не може да го познаеш. Скрите! Ако можеш да изгориш тъмнината си, собствената си тъмнина, ти си мъдрец. Гневът произлиза от своят стар извор застоят. Глупавият цени щастието, мъдрият цени страданието. Когато водата стигне над главата ти, горе ръцете. Много красиво нещо. Просто горе ръцете. Не питай защо. Просто горе ръцете. Всичко вредно, е полезно за неразумните хора. Това са. Има някои поговорки, които са на Торанците. Странни поговорки. Всичко вредно е полезно за неразумните хора. Добрият човек също твори зло около себе си. Забележете, странна поговорка Торанска. Добрият човек също твори зло около себе си. На едно друго място Торанците казват. Ние сме дошли да бъдем изпитание за добрите хора. Но не всеки заслужава, казват туранците, черната туранска мъдрост, не всеки заслужава и не всеки е достоен да му станем враг. Трябва достоен човек, който ще наоцени, който е благороден и извисен и тогава той заслужава да му бъдем врагове. Но не си струва да бъдеш враг на нишите паднали. Така. Ще обясня. Добрия не е мъдър. Всички добри хора, които не познават себе си, са всъщност прикрито тъмни хора. Изглеждат добри. Но не са такива. Даже има много хора, пара цел обяснява, които правят много добрини. Няма да получат спасение. Защото не правят, нямат душа. Изгубили са душата си. Те са подобни на много същества, които нямат душа, но просто правят добро. Така, има хора, които и в доброто оглупяват. Има хора, които и в мрака се възраждат. Нещастието е неосветена мъка. Така, че ако някой от вас има мъка, Нека да се постарай да я освети, а не да казва, защо Бог ми изпрати това нещо. Глупака е глупак, защото не е осмислил своето страдание. Това е причината да останем глупоста. Пак ще повторя. Глупакът е глупак, защото не е осмислил своето страдание. Все страда, но няма осмислене. Няма плод. В трудността, е скрит устрем, който ти трябва да извадиш. Значи, каквато и трудност да ти дойде тя идва, за да изтръгнеш устрем. И безумният, и щастливия човек са заблудени. И от статуя на котка, мишките се страхуват. Значи, самият двойник на котката, самото излъчване Колкото и много да са мишките, колкото и да са едри, страха от котката, вроден от изначално, всякога остава. Глупавият е обеден, че и мъдростта е глупава. Така той си вярва. Този, който внушава тъмнина на другите, е оловен от тъмнината. И омразата тече, но не е вода. Когато се отидеш от този свят, вземи със себе си безкраят